Як це я не знаю елементарних істин, а все одно робив це для мене, і я не розуміла, з якою метою. Якби обняв, упився в губи, знала б, у такий спосіб шукав до мене стежки. Якби я мала малярські здібності, думала б, удає себе покровителя юних талантів. Тому дедалі частіше добиралася до мене підозріле відчуття, що я в нього піддослідна комашка, що на мені він вивіряє свої якості, аби утвердити у власних очах свою вищість, недосяжність. А може він не справжній? Може йому потрібно цього фальшивого відчуття переваги над людьми для того, щоб компенсувати свою нездарність? У мені спалахували сумніви. Я в душі бунтувала проти нього. Тільки цей протест – був зовсім відмінний від бунту проти мого чоловіка. Мій вчений муж викликав у мені заперечення, нігелізм. Цей же примушував пізнавати, шукати виходу в самій собі. Не знаю навіть коли, бо спеціально себе не примушувала, я почала цікавитися всім, що потрапляло під руки. І чим більше пізнавала, тим настирливіше він дошукувався у мені невігластва. І я не знала, радіє, що знаходить його щораз менше, чи жалкує з цього приводу. Те вивідування ставало все жорстокішим, я відчувала. Він намагається для чогось зробити мене з собі рівною. Мої знання незмірно збільшувалися, і пропорційно зростала їх дотичність до невідомого, яке треба було пізнавати, щоб урешті наважитися сказати йому. «Ви так багато знаєте». «А що вмієте самі? Покажіть!» Я помітила, що він завагався. «Чому?» Адже ще недавно ревниво випитував, чи я бачила його роботи, які рідко експонувалися на колективних виставках. Я знала, що художники люблять показувати свої творіння. Вони завжди мучаться тим, що їх мистецтво найменш доступне для огляду. Він мріяв про персональну виставку, чому раптом завагався показати свої полотна. Але я наполягала. Я вже відчувала в собі силу оцінити їх. Одне за одним поставали переді мною дива. Буяння ліній, пластичність людських тіл, неозорість подільських полів, химерність карпатських сюжетів, де чіткі контур гір оповувалися примарними вихорами хмар, з яких можна було вгадати силуети чудовиськ із зусульської демонології і у всьому легкість, мов у танці або в пісні. Я чула, як підносять мене його витвори. Мені на мить здавалося, що якби я збагнула секрет його творіння, то та раптом вкрадалося і вибухло в мені розчарування. Це сталося тоді, коли я відвернулася до вікна, Жодне обличчя не запам'яталось. А де очі, уста, думка, людина, Де серцевина цього царства, лінії і настрою? Спитала я. Він здригнувся, Потім нервово висунув з кута мольберт, Поставив на нього чисте полотно, Довго дивився на мене, в його очах я побачила суміш злості і захвату, і незрозумілого для мене страху. Він стояв непорушно, не зважуючись, іще підвести вуголь, а потім заводив, заводив ним по полотні, і врешті опустив руку. Зняв полотно з мольберта, повернув його до стіни, і я знітилася від його докірливо-скептичного погляду, який примусив мене подумати – а я? Хто я? Чому досі тупцюю в масовках? Чому не спромоглася зробити хоча б одну роль, котрою могла б похвалитися перед ним? Я боровся з її образом не для того, щоб прогнати його, а щоб утвердити. Без нього я обійтися вже не міг. На моєму колись незайнятому полі я не знаходив таких чітких, Рельєфних рис. Тепер, коли я вихопив з її обличчя конкретні штрихи, які придавали зовнішню красу, порив, допитливість, думку, мої картини ожили, стали предметними. Я не виходив з майстерні тижнями, місяцями, а на нових полотнах з'являлася вона. Тільки вона в різних вивах багатства свого образу. Довго не бачив її, і одного разу пройняла мене тривога, що більше не зустріну. Образ, який залишився для мене, колись таки вичерпається, а живий, напевно, міняється, збагачується чи бідніє, і я повинен його побачити, щоб ще раз пересвідчитися, чи справжня та краса, чи міцні ті пориви, і вичерпати його до кінця. Я вийшов із майстерні, ідучи до театру, згадав їй перший опір моїй перевазі і відчув, як десь глибоко...